Втората идея, Юда, продължение. И казано е в Матея И приближи се Юда до Исуса и рече Радвай се Рави и го целуна. Защо Юда казва точно тези думи в Библията? Много просто. Тук той изразява това, което Христос е искал. Тук Юда изразява Неговата повеля. Един вид казано. Рави, Учителю, изпълнено е според както е Твоята воля и тайната воля на нашия Бог. И разбира се, радвай се, защото това е Неговата воля. Волята на Бог Отец. Няма по-голяма радост да изпълниш тази тайна задача. Това са чудни думи, точни думи. Така могат да общуват и да се разделят само древни приятели. Христос много внимателно е планирал своята кръстна смърт, защото Той е знае предварително. Съвместно с Юда и съвместно с волята на Своя Отец. А предателството е само необходимост. Юда е бил също много необходим за Божия план. Тази целувка за учениците на Христос е някакси неудобна, несъвместима. Те нямат гносис, нямат откровение от Бога. И за тях тя е някакси неразбираема. Така е, за тях е така. Дори Йоанн я изключва от своето описание в Евангелието си. Той я избягва. Но тази целувка е жива легенда и тя е останала до днес. Защото тя открива Божията воля, а важно е как мисли Божията воля, а не някакъв си Йоан, Някакъв беден ученик. А в сравнение с Бога, какво значение може да има мнението на един човек, който няма гносис? Откровение. Така. И така трагичната фигура на Юда е лицето му пред света. Така трябва да изглежда и в известен смисъл така е. Но зад тази фигура е скрита изключителна любов, изключително голямо благородство. Това е лицето му пред Бога, не пред света. Това е тайното му лице пред Бога. Така трябва да бъде. Света трябва да вижда едно, а насаме пред Бога е друго. Разпятието на кръста е друг велик Божий замисъл, защото то е чисто завръщане в Отец. Това е метода на завръщането. Кладите също са били измислени и допуснати от Бога. Негов велик замисъл. Разпятието е завръщане в сърцето на Бога. Няма Бог трябва да сложи на кръста Пилат, папата или Хитлер. Или някой вярваш, или някой свещеник. Не, Бог не прави грешка. Защото голгота е само за синове, които са възлюбени и избрани от Бога. Юда и разпятието, това не е земен въпрос. Не е за земни хора. Това е небесен въпрос, духовен въпрос. И затова той е труден за земните съзнания, за ровените съзнания. А всяко разпятие дава огромен подем. Това е часа на подема, на великия възход. Голям развой на човека, включително и на човечеството, тези, които са пробудени. Това е древен метод на възхода. На въпрос на Юда Рави, обръща се към Христос. Кажи ми за тайната на Голгота в апокрив. Христос му казва, в страданието на Голгота, приятелю, е скрит вътрешния храм на битието. А Голгота, това е позволението да го видиш. Това е Гогота – позволение да видиш великия вътрешен храм и самия Бог.